10 poäng. Vilken ära att lilla jag får vara med hos er. Jag har följt er noga och vara med i det här programmet. Det kommer jag skriva in på min Wikipedia-sida direkt kan jag säga. Det var inte självklart att min karriär skulle bli så fin som den faktiskt blev. När jag var 17 år bara förlorade jag min bror. Han dog på fotbollsplanen och det tog mig väldigt hårt. Ända till den dagen som jag avslutade min karriär i England så kastade jag alltid några grästrån upp mot himlen För att hedra honom när jag kliver ut på en fotbollsplan Det var alltså i England som jag avslutade min karriär Men jag han med en spel i både Frankrike och Spanien De bästa åren i karriären spenderade jag i England Där jag vann dubben 97-98 Att jag lämnade England för att spela i Barcelona Är något jag ångrar djupt Men alla tar vi felaktiga beslut ibland Så hård jag på tio poäng Det är med att kasta gräs, det gör väl alla typ alla Nej, vi vi brukar... och är på och golfbanan när man ska kolla vart det blåser <laughs> Harry, vi brukar alltid få en sån här inledning att det är så här hur du gammal jag är. Om... Jag Nej. har spelat ihop med ja, ja, jag... vad är kopplingen till Adams? Det vill vi ju veta. Är den kopplingen där? Det, det det var Tijan. Herregud. Herregud. ska här ska eh Elack. Elak uh. man har fått en alltså har man varit med så tyckte jag det fanns lite att jobba med. Ja. Jag gissar på tio poäng, Vad är det? Ja. Jesus. Den är wild and crazy. Ja, men det... Är... Ja. Vänta, vänta. Tio tyckte jag ska vara svår, Vänta, men, inte vänta. men du kan inte ge sig på tio nu. Äh, nej, precis. Men jag... okay. Honom på gång, kör nästa. Åtta <laughs> poäng. Det var i Frankrike att starta det. Mr. Wenger såg någonting i mig. För det ska jag få vara honom evigt, taxan. Han är verkligen en stor tränare, den där sen. Jag som höll på djup ge upp fotbollen helt och istället fick jag vara med och vinna stora titlar både i klubb och landslag. Att min säsong i Barcelona inte blev så lyckad stör mig inte så mycket. Det var ju trots allt inte lika stort att skriva på för dem som det var den dagen jag fick dra på mig den vackraste tröjan av alla. Arseneals röda och vita. Arsene alltså, hittade en position åt mig på mittfältet som passade mig perfekt. Säsongen 97-98 gjorde att jag spelade mig till en plats i landslaget och jag fick vara med och vinna VM-guld på hemmaplan. Att sen att jag faktiskt fick göra ett mål i finalen var ju nästan för perfekt. Det målet var också det tusende målet i det franska landslaget och det är jag ganska stolt över. Ja, den säsongen var verkligen fantastisk. Det oh, fan. Nu måste vi börja. Ja, jag har det. ju två namn här men Ja, jag har ett som jag men det är frågan jag Så det var ju skämt. Var namnet dem i Barcelona? Är det en sista du kanske är inte han ser han också men nej. Fast det började där. Ja. Frågan ni om man ska chansa mot dem här. Nu ska vi se det var så. Jag vet inte Åh, om, han mål i han. I om han gjorde mål. Om han gjorde mål i i Var han i Barcelona? Eller var det han? Ah, ja, vi kör sexan Säg <laughs> Att som 28 åring vinna ligan. Kuppen, VM samma säsong. Vad som Jörgen Jörgen skriver. Jag kan göra det här. Fan. Ja, det är nog de här två, men jag vet inte vem av dem det är. Hoppas du, har fint. Har du ja, jag göra? Jag har skrivit. Jag fortsätter. Jag, jag, alltså. jag är alltså född 1970, om jag har glömt att säga det. Som mittfältare tillsammans med spelare som Overmars och Jungberg var det lätt att glänsa. och Det är säkert många som minns mig för min läckra frisyr. Ja, nu, Men med Vira bredvid kanske. mig var vi ett av de grymmaste centrala mittfält som ja, Ligan ja, ja. har sett. När jag var 30, när jag som 30-åring tillsammans med Overmars blev såld till Barcelona trodde jag aldrig, aldrig att jag skulle komma tillbaka till England. Men så blev det. Ja jag får gissa såklart på fyra. jag kan inte vänta till två. År, så jag har skit. Ja, det var ju på sex. ja. jag ah, vi på sex. ja jag får höra fyra ja, också. Höra. då så du ju på fyra. fyra. det är du som gjort att det blev i Chelsea när jag kom tillbaka till Premier League var inte lika fint som Arsenal men ja ah, får duga. Min första säsong i Chelsea fick jag spela back och det var inte lika roligt och det gick inte så bra. Men säsongen efter var jag tillbaka på mittfältet och jag och Lampard passade bra tillsammans. och Jag var med och spelade bort Liverpool från den viktiga fjärde platsen i sista omgången. Jag hade en fin karriär. Monaco, Arsenal, Barcelona och Chelsea. Men när karriären tog slut 2004 eh, måste, så, <laughs> så var det mycket jag hade varit stolt över. Liga guld, guld både i Frankrike och England, VM guld, EM guld. Och även om jag hade klippt av mig den där hästsvansen oh, efter ett tag så är det nog många som påminner mig om den än idag. Att jag alltid hade nummer 17, under min, nummer 17 under min karriär är det kanske inte lika många som minns men nu kanske ni vet varför. Ja, fan jag hade han på sexan där också Men Synd. att inte tog en på ta en på åtta såklart Ja men jag hade två då ja, fan, ja. Han gjorde mål i VM-finalen Ja ja ja tyst mig nu kör jag två ja, poäng Du har vi, vi inte ens gissat rätt Nej Nej Nej så, <laughs> så sitter och hålar <laughs> Idioter På två poäng Nu är vi nere på två poäng Så jag ska försöka göra det så lätt Så till och med sportchefen klarar det jag vill inte verka petig, men jag hoppas att någon av er kan uttala mitt namn rätt. Gärna med ett lite franskt uttal. Det var Jörgen som missade på tio, va? gissade mm. Där stod det. Viltård. Där stod det Viltård. Det var sportchefen sen då. Då ville vi höra uttalet. Där. Petit. Emmanuel Petit. Det var smart då det, är. lilla jag. Sa ja, jag körde in lilla du det efterhand. Ja men då tänkte jag på liten spelare. Ja. Då tänkte jag Vilthor. Och sen tänkte jag säger vad fan varför Petit? Men du kommer på honom. Ja. Ah ja, det är bra kände Jag, jag. jag känner mig Wilder Crazy när jag säger sex helt plötsligt. <laughs> jag, inte över 4 har jag sagt Men på 8 när du sa han gjorde precis. mål på hemmaplanen i en finalen. Det var ju bara två av Zidane och ett av. Jag, nej, med, jag måste säga De var med 3-0 mot 3 Brasilien ja, 3 var det, jag, ja, jag hade Pires där på listan länge Så jag visste mm. inte vem dem jag skulle plocka Så jag var tvungen men Jag, jag, jag kan inte se någon av dem i Barsa Nej men det är bra Per är nöjd, är ja, bra, mm, mycket, bra jobbat Vi tar oss vidare